ויחרישו ולא ענו אותו דבר, כי מצוות המלך היא לאמור, לא תענוהו. ויבוא אליקים בן חלקיהו אשר על הבית ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר אל חזקיהו כרועה בגדים, ויגידו לו את דברי רב שקד.